السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلم تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحفظه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلفه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah Pertamanya Syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kerana pada pagi Yang mulia lagi bekal ini Sama-sama kita dapat Menyambung semula Pengajian kita di dalam kitab Al-Kabair Iaitu dosa-dosa Yang besar dan kita masuk pada pagi ini bagaimana dosa yang keenam yang digariskan oleh penarang kita al-Imam az sebagai dosa yang besar selepas daripada dosa-dosa yang telah kita pelajari dosa yang dimurkai oleh Allah yang keenam ini iaitulah manusia tidak menunaikan ibadat puasa di bulan Ramadhan Al-Mubarak tanpa sebarang keuzuran Allah subhanahu wa ta'ala berkirman Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyah kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tantaqul ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra maksudnya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagimu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu Semoga kamu bertakwa Dalam beberapa hari yang tertentu Maka jika di antara kamu ada yang sakit Atau di dalam perjalanan Lalu ia berbuka Maka baginya wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Hadirin dan hadirat, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah selia. Puasa adalah satu perkara yang disyariatkan oleh Allah. Sejak daripada zaman berzaman, zaman nabi-nabi sebelum daripada Rasulullah SAW, ibadat puasa ini diwajibkan oleh Allah. Ada di antara mereka yang diperlukan oleh Allah ibadat puasa ini agak membebankan. Ada syariat yang diturunkan manusia diwajibkan berpuasa satu hari kemudian berbuka dalam masa satu hari. Kemudian berpuasa balik. Maknanya kalau kita hitung puasa mereka selama enam bulan. Ha, satu hari berpuasa, satu hari berbuka, satu hari berpuasa, satu hari berbuka sepanjang tahun. Membebankan ada di antara nabi-nabi dan rasul-rasul yang disebut di dalam hadis Nabi saw. Kala Yassum tuol Dharu di fardukan oleh Allah berpuasa satu hari satu malam daripada jam katakanlah bermula sahur. Waktu subuh, pukul 5 pagi. dia berbuka pun jam 5 pagi. Maknanya, berbuka dengan bersahwa itu sekali. Berbuka dengan bersahwa. Makan, kemudian terus disambungnya ibadat puasa selama satu hari, satu malam. menandakan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang amat pemurah, lagi maha penyayang. Apabila agama... Islam yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah meriankan ibadat puasa ini, diriankan, kerana kita berpuasa di siang hari. Walaupun tuntutan kepada ibadat puasa ini selama satu bulan, bukan bermakna kita berpuasa siang hari. Kita menahan makan dan minum. Kemudian bila waktu malam, kita kira kita bebas. Kita makan, kita minum. Kemudian kita buat perkara-perkara yang dicegah oleh Allah. Ramai manusia dia berpuasa siang hari. Waktu malam, salatul tarawihnya tidak. Bacaan al qurannya tidak. Apa benarnya tidak. Adalah ha, dia faham bahawa ibadat puasa ini menahan diri daripada makan dan minum itu saja. Bila dia tak makan tak minum satu hari dia hitung. Alhamdulillah satu hari dia puasa. Sedangkan Allah menyebut di dalam Al-Quranul Karim, syahrul ramadhan. Allahu umtillahiil al Quranuhu dan lina begitu juga dalam ayat-ayat yang lain. Allah menggambarkan puasa ini satu bulan. Cuma siang hari itu diminta supaya kita menahan diri daripada makan dan minum. Di waktu malam ada tugas dan tanggungjawab kita dengan Allah yang mesti kita tingkatkan. Walaupun solat tarawih sunnah, bacaan Al-Quranul Karim sunnah, dia tidak wajib sebagaimana kita menahan diri daripada makan dan minum. Tetapi apabila kita menyebut puasa, Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan segala amalan ini Dalam bentuk Ramadan al-Mubarak Ada ulama mengatakan Di antaranya Al-Imam Zakaria al-Ansari Dia mengatakan Allah meletakkan sembahyang tarawih sembahyang qiyamul lain tahajjud Memang Allah meletakkan hukumnya sunnah. Allah meletakkan sunnah ini untuk mengangkat martabat manusia di dalam bulan Ramadan. Dalam suasana ibadah ini sunnah, tiba-tiba ada manusia yang mewajibkan dirinya. Bukan mewajibkan hukum mewajibkan dirinya untuk menyempurnakan ibadah yang sunat ini di dalam bulan Ramadhan maka kumpulan ini diangkat darjat mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding dengan asal hukum menahan diri daripada makan dan minum wajib manusia menyempurnakan kewajipan dia tidak ada kelebihan ia ah, bukan tak ada tak ada pahala tapi designee martabat yang dinilai oleh para alim ulama tasawwuf benda ini wajib kemudian orang, -orang buat macam kita dengan anak kita ada satu benda yang kita wajibkan kepada anak kita Maka anak kita buat apa perasaan kita perasaan kita biasalah sebab benda ini wajib dia buat tiba-tiba ha? ada benda sunat kita tengok dalam rumah kita ni untuk menyimpan, mengemaskan rumah. Ha? Untuk lap, cermin, apa semua sekali. Kita tak suruh anak kita. Ha? Benda ini seolah-olah sunat. Tiba-tiba ada di kalangan anak kita ni. Tiap-tiap hari dia buat. Tak payah ibu bapa suruh Bangun pagi selepas daripada semayang subuh. Dia semayang subuh. Semayang subuh ini wajib. Wajib. Dia semayang subuh sekali dengan kita. Kita tak tak berapa bangga lagi. Sebab ini wajib. Mesti dia kena lakukan. Tiba-tiba selepas daripada solat subuh. Ada anak kita ni. Tiap hari dia buka Al-Quranul Karim. Dia baca Quran. Baca Quran ini sunat. Apa kita akan kata? Alhamdulillah. Anak saya yang solat ini. Alhamdulillah bukan sekadar dia sembahyang subuh Tapi dia mewajibkan diri dia Baca Al-Quran Al-Karim Selepas daripada sembahyang subuh Kemudian dia menyimpan pula dalam rumah Tak payah kita suruh Nescaya hati kita terikat dengan anak kita yang seumpama ini Itu yang diulas oleh para ulama Begitu juga dalam perkara ibadat Ramadan Di sana ada perkara yang disunat oleh Allah Allah meletakkan sunnah. Baca Al-Quran. Salatu Tarawih. Tiba-tiba dalam keadaan sunnah ada di antara hamba Allah yang mewajibkan diri dia untuk menyempurnakan amalan sunnah ini setiap malam. Sudah tentulah Allah akan mengasihi dia. Allah akan sayang kepada dia. Apabila Allah kasih Allah sayang kepada seseorang individu ini maka sudah tentulah banyak perkara yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia. Macam anak kita kalau yang baca quran yang apa kalau dia minta duit, kita bagi duit sebab apa kita yakin dia tak buah buat hal. tapi kalau anak nak semayang subuh pun lihat ha, gerak sekali Ha, Bergeriak, tarik kain selimut Dua-dua kali tarik kain selimut Bergeriak Kalau tak suruh semayal, tak semayal Kalau minta duit, macam mana? Sudah tentulah kita bimbang Budak ni tak nak buat apa ah ha, Budak ni betul ke Budak ni macam mana? Macam mana? Allah subhanahu wa ta'ala Dengan manusia Bila Allah kasih Kepada manusia Permohonan yang kita minta akan diterima oleh Allah SWT. Yang paling besar permintaan kita, permintaan supaya Allah mengampunkan dosa kita. Sebab itu para alim ulama yang cenderung kepada Tasawuf. Dia bincang banyak. Seorang yang hampir diri dengan Allah. Apabila dia mengangkat tangan, memohon kepada Allah supaya dosanya diampunkan. Dosa dia diampun. Sekali dia minta. Rabbana firlana zunubana, wahai Allah. Ampunkanlah dosa kami, wahai Allah. Diminta oleh seorang yang salah. Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosanya secara banyak. Seorang yang tidak salah. manusia biasa. Dia baca bacaan yang sama. Rabbana al-firlana zulubana. Wahai Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Mungkin Allah ampun, mungkin tidak. Kalau diampun oleh Allah pun, sedikit sahaja dosanya diampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Dia tidak termasuk di kalangan manusia yang al-hubbu fillah. Cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai ke tahap itu. Di sana mempunyai perbezaan yang ketara. Di antara seorang hamba yang salih. Dengan seorang hamba yang ah, tidak salih. Maka lantaran itulah. Supaya seorang manusia diangkat martabat dia oleh Allah. Sebahagian ulama mengatakan. Dalam bulan Ramadan. Dalam ibadat puasa banyak perkara yang Allah meletakkan sunnah. Tetapi pada hakikatnya, Allah nak tengok siapa di kalangan manusia yang sanggup meletakkan yang sunnah ini, amalan yang wajib kepada dia. Kita meletakkan wajib. Kita mesti hukum dia sunnah. Tapi kita sebagai hamba Allah, kita mengatakan ini wajib. Mesti kita lakukan. Kalau sunnah, ini ulasan daripada tasawuf. Kalau sunnah, Salat Tarawih ini kita boleh sembahyang selain daripada bulan Ramadan. Dia dia dia punya jauh dia nampak. Mengapa Allah swt mengharuskan kita sembahyang Tarawih hanya dalam bulan Ramadan? Dia kata ada mahum yang tersirat selain daripada tersurat. Dia ada yang tersirat. Maknanya this is psychology. Allah nak mengangkat darjat. Dan di segi psikologi, Allah nak tengok siapa yang mewajibkan amalan ini. Itu dia punya. Dia punya. Sebab itu, bila realiti bulan Ramadhan ini sehebat itu. Ganjaran yang akan diberi oleh Allah dalam bulan Ramadhan ini sebesar itu. Man samar Ramadan imanan dan ihtisab. Zulul Allah lahulahu. Maatakdama min zambihi wa maatakar. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, bukan puasa kerana budaya. Kerap puasa ini penuh dengan keimanan. Ihtisab. Ihtisab dalam bahasa Arab ini betul-betul dia jaga bulan Ramadan betul-betul dia jaga bulan Ramadan ini juga memberi gambaran banyak amalan-amalan sunnah ini kita kena perwajibkan baru dia masuk ikhtisar betul-betul kita jaga Allah akan ampun dosa kita yang lampau dan dosa kita yang akan datang bukan kecil Dosa kita yang lepas diampun oleh Allah dan dosa kita yang akan datang diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadhan ini merupakan satu ibadah yang besar yang Allah sebut akan dibuka pintu syurga. Futihat lahu abwabul jannah. Dibuka pintu syurga. Wa ghlqat abwabun nar. Ditutup pintu neraka. Bukan maknanya pintu surga buka. Lepas pintu laka ni tutup macam tu. Dia ada di sana gambaran. Bagaimana bulan Ramadhan ini. Gambaran manusia boleh masuk syurga. Dan bulan Ramadhan ini. Kalau manusia sempurna dengan, dengan baik. Memberi gambaran bahawa. Tidak ada jalan untuk manusia menuju ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kehebatan bulan Ramadhan. Kehebatan yang besar. Sebab itulah kalau ada manusia yang meninggalkan puasa bulan Ramadan. Meninggalkan puasa bulan Ramadan. Dalam suasana Allah menyediakan kepada mereka kelebihan begitu rupa. Baik kali kalau saya buat misalan, Kalau kita dengan anak-anak kita. Kita buat satu majlis sambutan. Sebagai contoh besar-besar. Kita nak bagi kepada anak kita ni macam-macam. Hari ni kita nak isytihar. Kita ni harta banyak. Nak isytihar. Harta ni untuk anak ini. Harta ni untuk anak ini. Harta ni untuk anak ini. Kita nak agihkan kepada anak kita. Buat majlis besar-besar di kalangan keluarga kita. Dan kita berjiwa besar. Tiba-tiba anak kita tak balik. Apa perasaan kita? Kita dengan masaknya... Ha? Barangkali ibu dia tak akan mengaku Allah. Begitu juga Allah. Cuba kita bayangkan secara logik. Allah sediakan kepada manusia kelebihan bulan Ramadan ini. Tidak boleh kita gambarkan dengan Allah. Ditawarkan dosa manusia diampun oleh Allah. Orang yang baca Al-Quranul Karim. Dilipat ganda pahalanya oleh Allah SWT. Orang yang menunaikan sembahyang di waktu malam. Dilipat dana oleh Allah. Macam-macam perkara. Dibukanya pintu syurga. Ditutupnya pintu neraka. Tiba-tiba tak puasa. Tiba-tiba tak puasa. Kalau kita manusia pun terasa hati. Kita akan kata anak jadi apa? Mungkin kita akan kata kamu ni bukan anak aku. Tak, tak pandai nak menghormati ibu bapa. Kita nak bagi anugerah yang besar. Kita nak bagi untuk kesenangan dia. Tiba-tiba dia tak balik. telefon ha, tak nak balik. Sebab apa? Letih. Ha, letih. Tak puasa. Sebab apa letih? Allah nak bagi kehebatan. Letih-letih ha, macam mana? Sekadar tak makan, tak minum. Bukan dia letih. Kan? Lagi pula, ha, kesihatan kita juga dijamin oleh Allah SWT. Banyak benda. Tiba-tiba kita tak menunaikan ibadat puasa. Allah menyenaraikan dalam kategori dosa besar yang keenam. 6 Yang keenam Yang disebut oleh para alim ulama. Orang yang meninggalkan puasa. Kemudian dia qabar. Qabar. Qabar Ramadan ini. Allah ima. Tapi tak akan sama. Sebagaimana dia berpuasa pada hari yang asalnya dia wajib puasa. Kecuali dia ada keuzuran. Kecuali dia musafir. Ini diizinkan oleh Allah. Tapi kalau tidak ada apa-apa sebab. Tiba-tiba tinggal saja puasa. Tinggal begitu saja. Nah, dalam kisah sebelum daripada ini kita telah lalu. Bagaimana seorang. Dia tinggal Ibadat puasa. Lalu dia rasa menyesal ha, Rasa menyesal Kemudian selpas daripada itu Dia kombok sehari yang dia tinggal Selama satu bulan Mengikut riwayat Satu bulan Dia puasa Ganti Kerana satu hari dia tinggal Maka dia berpuasa selama satu bulan Lalu ditanya Kalau tak silap saya dalam riwayat ini Ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Ha? Sayyidina Abu Bakar al radhiyallahu radiyallahu'ala Wahai Amir al-Mu'minin Kata silap saya lah banyak-banyak Kadang-kadang lagi ha? Wahai Amir al-Mu'minin Saya meninggalkan puasa Dia kata satu hari Lalu saya fadok satu hari Maka saya tak berpuas hati Kerana saya bimbang Allah subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan sama puasa dalam bulan Ramadhan dengan puasa qada sehari dengan sehari dibimbangi takut-takut -taku Allah Subhanahu ta tidak menghitung ganjaran yang sama maka aku menambahkan qada puasaku selama satu bulan lalu Saidina Abu Bakar memberi jawapan sesungguhnya puasa satu bulan kamu tidak sama sebagaimana kamu berpuasa satu hari di dalam bulan Ramamah. Nak cerita. Tak sama. Walaupun kita tomah. Ha? Begitu juga sembahyang. Ada seorang ha, dalam kesah yang kita dengar sebelum daripada ini. Dia tak sempat sembahyang jamaah. Ini pun di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq RA. Allah dia tak sempat menunaikan solat jamaah di masjid Dia mari-mari masjid Tengok-tengok orang selesai Dia keluar daripada masjid Pergi masjid lain Masjid lain pun selesai Lalu dia menyesal ha, Kemudian dia menunaikan sembahyang sebanyak 27 kali Supaya menyamai orang yang sembahyang jamaah Diberi ganjaran oleh Allah 27 kali ganda Maka dia sembahyang 27 kali Sembahyang seorang diri 27 kali lalu ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar wahi Amirul Mukminin, aku menunaikan sembahyang keseorangan sebanyak 27 kali adakah sama sebagaimana aku menunaikan solat berjamaah Sayyidina Abu Bakar mengatakan tidak sama walaupun kita menunaikan sembahyang 27 kali tidak sama sebagaimana kita menunaikan solatul jamaah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini yang berlaku yang yang perlu kita kena faham. Baik. Dan ditetapkan di dalam hadis sahih Al-Bukhari, Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa salat. Wa ita al zakah, wa haji al wa saum ramadhan. Artinya Islam itu dibangun atas lima perkara. Yang pertama membaca syahadah bahawa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Itu Islam yang pertama yang kita sebut mengucap dua kalimah syahadah. Ha? Ah bun yal islamu Islam dibina di atas lima rangkaian yang utama. Satu rangkaian Islam ini roboh, maka robohlah agama. Ha? Robohlah agama. Sebab itu kita kena faham kalau kita mengucap dua kalimah syahadah sahaja. Kita tak sembahyang, kita tak puasa, roboh Islam. Ha? Islam ini roboh. Ramai orang faham Ha, kalau mengucap dua kalimah syahadah ha, maka Islamlah kita. Pertama-tama dia pegang sudah. Ah man qala la ilaha illallah naqal jannah. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah masuk syurga. Ha, dia ingat syurga di hak dia. Ha. Mengucap dua kalimah syahadah masuk masuk syurga. Kita kena baca banyak hadis, Kita kena baca ayat-ayat dalam Al-Quran. Dalam bak sembahyang saja kita lalu banyak. Sebahagian besar daripada ulama mengatakan. Tinggal sembahyang tanpa kita ingkar. Kafir. Walaupun satu waktu. Kafir. Roboh. Hancur Islam. Tiada tinggal. Bukan tinggal. Satu hari tidak. Tinggal satu waktu dengan sengaja. Kafir. Kita dah lalu sebelum daripada itu. Walaupun Imam Syafi'i keseorangan dalam perkara ini. Imam Syafi'i mengatakan, selagi kita tidak engkau sembahyang, tak kafir. Ha, tak kafir. Cuma dia dosa-dosa. So. Tapi kita kena ingat, ha, kena ada balance lah. Ramai ulama mengatakan kafir. Kerana banyak nas-nas, hadis-hadis yang menggambarkan seorang yang tidak mengunaikan sembahyang ini, hancur Islam Antara kesholat, mukta'amid dan fakat tafar kata Rasulullah. Siapa yang tinggal sembahyang, walaupun satu kali, dia kafir. Tinggal sembahyang dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak ingat dan sebagainya, itu lain. Tinggal sembahyang dengan sengaja kafir. Maknanya dibina Islam ini melalui lima rangkaian yang utama. Yang pertama syahadatay. Syahadatay mustahil. Sebab kalau kita tak mengucap dua kalimah syahadah Apa jua kebaikan yang kita lakukan Tidak akan dikira pahala oleh Allah SWT Sembah yang macam mana pun Kalau kita tak mengucap dua kalimah syahadah sembahyang kita batal Tak jadi apa Maka dua kalimah syahadah ini Merupakan kunci kepada agama ha, Kunci Kemudian Selepas daripada itu ha, Disebut kepada kita Iaitulah Mendirikan sembahyang. Barangkali mendirikan sembahyang ini adalah pintu. Kita nak masuk dalam gedung. Ha, gedung yang banyak. Yang pertama sekali mengucap dua kalimat syahadah, kita dapat anak kunci. Kita buka. Ha? Kemudian menunaikan sembahyang. Ibarat satu pintu. Kita buka pintu. Kemudian mengeluarkan zakat. Ha, bila kita masuk dalam rumah masuk dalam gedung sudah tentulah kita kena buat benda lain lagi ha, barulah harta kekayaan dalam gedung ini kita miliki kalau sekadar kita masuk begitu dah tak ambil apa benda sama sebagaimana tak masuk buatkan kita lepih saja-sahid ha, mesti ha, kalau dalam perkara rangkaian Islam ini yang ketiga kamu mesti mengeluarkan zakat ha, zakat mesti dibayar Jangan kita rasa Bila Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kekayaan Ini kekayaan aku Tidak Harta dimilih Allah Al malu malu ma Harta dimilih Allah Cuma Allah bagi pada kita Kalau Allah tak bagi pada kita Boleh dia bagi pada orang lain Sebab itu kita kena sedar Hari ini Allah anugerahkan kepada kita Kita tidak jadi fakir miskin Sebagaimana Tersetengah daripada manusia Yang kerja dia Menyapu sampah Kerja dia Dicari makanan Dalam tung sampah Allah boleh buat kita macam tu Tiba-tiba Allah angkat darjah kita Kita tak sampailah lah tahap itu Kita jadi orang yang senang Maka kita kena fikir Apa tugas dan tanggungjawab Kesenangan kita Harta yang Allah kurniakan Kepada kita ni Adakah kita Pakai kerik Keluk seorang Tak di sana ada hak isteri kita. Ada hak anak-anak kita. Ada hak zawil kurba. Ha? Kaum kerabat kita yang terdekat. Ada hak sukarak wal masakil. Ada hak wafi sabi nila. Termasuk masjid, rumah Allah dan sebagainya. Ini tugas dan tanggungjawab kita. Kita kena ingat tidak ramai di kalangan umat Islam ini. Dia ada perkiraan ini setiap bulan. Bila timur dan ada perkiraan. Berapa berapa ratu ringgit untuk perjuangan Islam Berapa ratu ringgit untuk rumah Allah subhanahu wa ta'ala Berapa ratu ringgit untuk fakir miskin Yang nak simpan banyak mana Anak isteri banyak mana ha, Diajah dengan baik Sesungguhnya tidak ramai orang yang seumpama ini Dan mulianya orang yang ada perkiraan ini dalam kepala dia Mulia insya Allah harta dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta dia dijaga oleh Allah. Dan bila dia buat, insya-Allah dia akan dapat keberkatan. Dia makan harta insya-Allah perasaan dia, dia akan rasa puas dengan harta itu. Allah akan bagi perkara-perkara ini. Sebab itu mengeluarkan zakat salah satu daripada peraturan agama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahuwataala. Kemudian yang keempat iaitu menunaikan ibadat haji di Masjidil Haram. Menyempurnakan ibadat haji ini juga salah satu daripada rukun Islam. Ha, yang mesti kita kena sempurna. Jangan sekali-kali kita ni jadi manusia jadi Allah Allah merasa dunia dah kita berjalan. Ah ha? amarkan dah pergi. Alhamdulillah dah. Ha, dah ayat tu alhamdulillah dah sampai dah. Ah ha? UK sampai lah. Alhamdulillah. Mana pergi dah. Ha, tengok bangunan dia canggih. Ha, tengok tower bridge dia. Ha, tengok itu. Tengok ini. Mekah. Mekah tunggu tua sikit. Ha, nanti tua sikit. Saya eh, Saya pergi ya. hmm, saya ke Mekah. Ha, duka cita. Ha, duka cita. Kerana ibadat haji ini merupakan ibadat yang wajib. Mesti kita sempurnakan secara segera apabila syaratnya cukup. Orang yang melahirkan anak Anak dia ada kaya tu ha, beranok anak saja ha, Masuk dalam akaun anak 1 juta Beranok saja buka akaun Bubur 1 juta ha, Boleh bubur 1 juta Sebab dia tidur kat hotel pun Satu malam 140 ribu Takkan tak boleh nak bagi ke anak ha, Lahirkan anak 1 juta bubur dalam akaun Anak bila akhir balik Besar akhir balik Wajib sahuran sederah mesti menunaikan ibadat haji secara segera ha, bukan kena tunggu nanti tua dan benda ini suka saya sebut kalau kita baca di dalam kitab-kitab yang menyentuh Al-Hajj, ha, sebagai contoh Al-Majmuk, Syarah Muhazzar dia bincang panjang lebar masalah ibadat haji satu benda yang diberi penekanan ada orang yang dia tidak ambil berat masalah haji dia, dia tak ambil berat duit banyak tapi tak sampai ke Mekah tak jadi tiba-tiba dia ditarik Nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia Allah tarikh tak sempat dia menunaikan ibadat haji maka anak-anak dia nak buat upah haji nak buat upah haji kena ingat ramai di antara para alim ulama mengatakan haji dia tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia tak nak pergi ke Mekah orang lain yang tidur subuh. Orang lain yang tidur subuh anak-anak yang yang bersungguh-sungguh anak lupa hajilah untuk arwah ni arwah ni tak apa, -apa nak pergi Allah tak terima ibadat haji. Lain kita kalau kita berazab dengan baik InsyaAllah Tabu haji pun dah-dah kita sempurnakan Kita dah penuh begini-begini Ah Tunggu masa Tiba-tiba meninggal dunia Orang lain Ganti haji Badal haji Ganti haji kita Anak kita upah InsyaAllah haji kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini mata Allah upah haji Dia ah berkait. Ha, berkait banyak benda ha? Orang yang tinggal sembahyang Kodok sembahyang Anak-anak di segi hukum yang paling sahih Anak-anak boleh tolong Kobok sembahyang untuk dua ibu bapa. Besar kelebihan ini Kalau kita buat ha, Kalau kita buat besar kelebihan Ibu bapa kita, kita tahu ha, Kalau zaman dulu, zaman Barangkali tahun 30an, 40an Waktu ibu bapa kita hidup dulu ha, Zaman itu, zaman dia muda-muda ha, Mungkin zaman itu Manusia banyak lalai Para alim ulama tidak ramai Ha, tak ramai zaman itu. Orang tak kenal Islam. Ha, penuh dekat kampung saya tak ada seorang. Ini saya ingat lagi waktu saya kecil. Ha, waktu saya kecil. Dia ni ada dua buah kitab. Dua biji dia kitab. Kitab ini kitab jawi. Dia ha, letak atas almari dia. Satu kampung mengatakan dia ni orang alim. Ada dua biji kitab. Ini suasana zaman itu suasana dia boleh baca kitab dua biji ini tapi kitab itu kitab Melayu dia bukan kitab Arab apa semua orang mengatakan inilah orang alim ha inilah hebat dia alim dia berbanding dengan zaman sekarang Jauhlah kita kalau kita nak balik itu suasana zaman itu sebab apa Tidak ada orang alim Tidak ada orang yang boleh mengajar ilmu barang kali ramai yang tidak menunaikan sembahyang dia bekerja ha pagi masuk benda. Abang ha, bangun pagi pergi menoreh getah ha, dia macam tu je ha, ramai yang tak semayang kalau kita sedar kita tolong kodok sembahyang untuk dua ibu bapa ha, Allah subhanahu wa ta'ala ha, disebut dalam kitab-kitab ha, fiqh Allah subhanahu wa ta'ala akan buka Segala perkara yang tidak dibuka dalam suasana biasa kepada kita termasuk dalam perkara pengampunan dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sembahyang tulung kubur untuk dua ibu bapa, dosa kita diampun oleh Allah selain daripada kita dapat pahala yang besar. Dan jaminan seseorang yang tulung kubur untuk dua ibu bapanya, jaminan dia akan terlepas daripada teksaan kubur. Ini banyak ha, kelebihan. Ha, kita tolong kawdak untuk dua ibu bapa kita. Ha, tolong kawdak sembahyang untuk mereka. Cuma ulama-ulama kita tahu dia ada sebut. Kalaulah sembahyang yang ditinggalkan oleh dua ibu bapa kita ini. Kerana dia jahil. Kerana suasana di zaman itu. insya Allah Allah boleh terima. Ha, cuma takut. Tinggal sembahyang ini kerana menghina agama. Kerana dia kata sembahyang apa? Ha, kalau macam tu, orang lain khabar pun Allah tak kira. Ha, ini mustahak. Ha, sebab itulah kita, insya Allah, satunya jangan tinggal sembahyang ini sah. Ha, Dosu dia besar Katakanlah kalau kita tertinggal juga, jangan sekali-kali kita mengecilkan ibadat sembahyang. Ha? Kalau kita mengkecilkan, ageni ha, tak payah semayalah, ha, sibuk ageni, ha, tak payahlah. Hati kita sembuh macam tu, tak payahlah apa. Ha? Biasa aja semayang. Ha? Wallahi azza wajalla takde kalau anak kita mengkabokkan sembahyang kita satu hari nanti, Allah subhanahu wa taala tak akan terima walaupun telah dikabok oleh anak-anak. Ini ha, masalah ibadat maknanya kalau bahasa mudah jangan sampai bagi Allah diterasa hati gitulah ha saya tu nak pandai dengan manusia ha lain tak kami supaya kita mudah faham jangan sampai Tuhan ni terasa hati ayo ha, maknanya kalau ha, kita buat dosa semua sekali ha, jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala menganggap kita ni hamanya yang biadap ha, yang biadap dengan Allah ha, jangan kita buat macam tu baik Kemudian yang terakhir disebutnya puasa bulan Ramadhan. Hadis ini dia sebut Ramadhan ini duduk akhir. Ha, Wassalami Ramadhan. Ha, puasa dalam ha, bulan Ramadhan. Ini adalah lima perkara yang menjadi tunggak ha, kepada ajaran Islam. Dan Nabi saw bersabda, "Man abtara yaman min Ramadhan bila azri, lam yakbihi siam udhri wa insamuh." Artinya, barang siapa yang berbuka pada siang hari dalam bulan Ramadan tanpa berhalangan, maka dia tidak boleh dikobak untuk selama-lamanya walaupun dia sanggup mengerjakannya. Ini lebih berat daripada saya sebut tadi. Zaman Sayyidina Abu Bakar, orang kobak ini 40, eh, 30 hari, satu bulan. Dia puasa ini satu bulan, bulan Ramadan. Dia tanya, Sayyidina Abu, Abu Bakar kata, tak sama sesungguhnya tidak sama kamu berpuasa satu hari nak banding dengan kamu berpuasa dalam bulan Ramadan selama satu bulan tapi qada tak sama hadis ini lagi berat orang yang tinggal puasa dalam bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada sebarang keuzuran kalau dia qada sepanjang hayat dia kata Rasulullah sepanjang hayat lepas daripada tu dia hidup 40 tahun. 40 tahun lagi dia hidup. 40 tahun dia puasa untuk khob satu hari yang dia tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khabar. Tak sama. Di segi kedudukan, di segi martabat dia tak sama lagi. Ah ha, sebab itu kita kena berwaspada. Ah ha, kuasa ini jangan kita tinggal ha, dalam keadaan kita tidak usul. Dari ibnu Abbas mengatakan tiang Islam dan dasarnya agama Islam ini ada tiga macam. Yang pertama membaca syahada bahawa tidak ada tuhan kecuali Allah. Yang kedua bersalat. Yang ketiga berpuasa ramadhan. Barang siapa meninggalkan satu pun dari perkara tersebut maka dia telah menjadi kafir. Mengapa dalam Atar, dia pangi atar daripada ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini seorang sahabat yang didoa khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fakihu fi din, wamilhu ta'wil. Wahai Allah, kamu anugerahkan kepada ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, Faqih dalam agama hebat dalam agama dan kerana dia boleh ta'wil dalam ayat-ayat. Ha? yang rumit di dalam al-Quranul Al Karim, ayat mutasyabih dan sebagainya, bagikanlah kepada Ibnu Abbas ini, dia boleh takwil perkara-perkara agama. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ibnu Abbas ini hebat dalam masalah agama, sehingga banyak kali apabila orang bertanya Rasulullah, bagaimana ha, hukum sekian-sekian dalam masalah itu, kata Rasulullah, "Fas'al Ibni Abbas." Ha, kamu pergi tanyalah Ibnu Abbas. Rasulullah bagi satu lesson yang besar. Pergi tanya Ibnu Abbas. Lalu orang pergi tanya Ibnu Abbas, apa ah, dia tanya? Ah orang terima hukum yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahawa Islam ini dibina atas tiga perkara. Tapi dalam hadis lima perkara yakni rukun Islam. Kata Ibnu Abbas tiga. Yang pertama mengucap dua kali syahadah. Yang kedua mendirikan semaya. Yang ketiga, ibadat Ramadan, Ibadat puasa. Sebab apa dia buat? Ah, ha, Yang dua lagi. Iaitulah zakat dan haji. Sebab zakat ini tidak semua Haji juga tidak semua orang. Ada pun tiga perkara ini semua orang. Orang tak boleh nak elok. Haji. Haji ni mesti kena cukup duitnya. Kena ada kemampuan, istiqa'am. Ha, kena ada duit yang kita tinggalkan keluarga, kepada keluarga kita. Waktu kita menunaikan ibadat haji, barulah ibadat haji ni menjadi wajib. Begitu juga zakat. Zakat selain daripada zakat itu ha, Zakat fitrah, selain daripada zakat fitrah, halter ni kena cukup di Ha, hari ni berapa 5 ribu berapa dah tahu. dia punya nisah bila kita simpan sejumlah wang ini maka cukup 1 tahun wajib kita kena keluarkan zakat ha, orang perempuan ha, muslima kita yang pakai pakaian Ah, ha, barang-barang kemak bila lebih daripada 120 gram yang dia pakai yang lebih itu wajib kena bayar zakat kalau tak pakai sedikit pun kena bayar zakat kalau kita simpan Mas yang disimpan dan sebagainya Jadi Tidak semua Kebanyakan daripada Manusia ini yang paling ramai Iaitulah orang yang tidak Diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berzakat Ramai termasuk dalam negara kita Yang kair pagi makan pagi Kair pagi makan pagi Kadang-kadang hutang -kadang keliling Dalam negara kita Kalau di Mesir ini banyak 30 juta daripada rakyat dia income pendapatan bulanan dia tidak sampai 100 tahun 100 Juni waktu sebelum daripada demokrasi baru ini uh, 1 dolar Amerika sama 4.80 4, 4, 4 Juni 80 4.80 uh, kurang lebih Maknanya duit dia ni gendah Berbanding dengan duit Malaysia pun dia lagi gendah Pendapat rakyat dia uh, Income bulanan Yang kurang daripada 100 Juni Mencecah angka 30 juta Daripada rakyat dia uh, Yang tidur atas kubur saja Yang tidur atas kubur Tak ada rumah, tak ada apa benda Yang tidur atas kubur saja uh, Mencecah angka 15 juta tidur atas kubur saja sebab itulah berlaku taurot, berlaku kebangkitan. Dan semalam disebut Amu Barok letak jawatan. Letak jawatan. Bila berlaku ada sahaja daripada daripada masyarakat. Cuma kita mengharapkan supaya apabila rezim yang zalim ini yang membunuh para alim ulama begitu ramai dibunuh dan undang-undang dalam negara mereka ini kalau berhimpun lebih daripada tiga orang dia boleh tangkap bila dia khashab duduk dalam penjara kerajaan bebas secara mutlak nak bunuh dalam penjara pun boleh ada satu penjara di mesir ni satu penjara ha di sayyidah zainab ada satu sangkai yang besar mana wabak alam saya pun tak pernah tengok tapi benda ini memang betul ada satu satu lah di bela di dalamnya anjing-anjing sebesar nak lembu Anjing yang busuk, Dan anjing ini tidak akan diberi makan. Dia tak bagi makan daging. Apa, apa benda yang diberi makan kepada anjing? Diberi makan kepada golongan islami. Guru-guru yang mengajar, yang kira menentang kerajaan ke apa ke. Yang dianggap dia ini bahaya begini-begini. Inilah orang yang dimasukkan di dalam kandang ini dan dimakan oleh anjing. Saya... Apa? Zainab Al-Ghazali Zainab Al-Ghazali pernah you know, bila dia ditangkap ha, ditangkap ha, sekian lama maka dia tak boleh nak torture Zainab Al-Ghazali tak boleh nak torture Zainab Al-Ghazali ha, berpegas dengan agama kuat dia mempertahankan bahawa apa yang dia lakukan ini dia ditutup untuk berdialog tak berani nak dialog sebab yang dia minta ni betul dia minta supaya mesti dilaksanakan syarikat Allah SWT ini kewajipan dia kewajipan dia mesti memperjuangkan perkara ini bila torture punya torture memakan masa tahun aa, yang agak banyak belasan tahun maka dia kira nak bunuh Zainab Ghazali lalu Zainab Ghazali ni dimasukkan dalam kandang anjing yang tidak diberi makan selama satu minggu dimasukkan dalam kandang anjing Alhamdulillah ha, Dia tak apalah ha, Akhir sekali anjing ini pakak mari kumuh dia Anjing ini ha, suju, Merendahkan diri Kemudian anjing ini Menjilat tapak kaki Zainab Razali Tak apalah Orang lain ha, Yang tak sampai makam Sampai tahap ini Dimakan oleh anjing Ramai guru-guru agama Yang duduk di kampung-kampung di -kampung Ditangkap ha, Diberi makanan kepada anjing Ini yang berlaku di musik. Yang dibunuh Ditemok itu tak sekeralah macam-macam. Ha, ha, Tidakkal yang dibuat macam-macam. Ha, akhir sekali rakyat bangkit. Ha, rakyat bangkit dan kita harap. Ha, rejim yang zalim ini. Apabila jatuh. Bertukar kepada pemerintahan yang Islam. Kita harap begitu. Kerana yang mencetuskan. Ha, yang mencetuskan suasana ini adalah al-ikhwaad al-muslim. Ha, cuma di tengah-tengah tu -tengah dia jadi tenggelam balik. Ha, dia jadi tenggelam balik bila... Kelam tabu, Usri Mubarak ini pecah beberapa orang menteri. Bila dia pecah menteri, menteri ini bersama dengan rakyat. Dan menteri ini ah ha, yang dianggap pemimpin pun. Ha, dia tertinggal Al-Ikwan. Ha, cuma, bila suasana ini dia jadi gede sekejap. Orang balik rumah di medan tahrir pun dia gede. Ha, maka di waktu itu, keluar balik. Bucur balik pekerja-pekerja, pelajar-pelajar, -pekerja, ha, pemuda-pemuda. Di kalangan Al-Ikwan Muslimun, ha, bangkit balik asa itu akan tersusun di Mubarak letak jawatan dan kita mengharapkan supaya bila runtuh jahiliah terbinanya Islam kita tidak rasa jangan jadi runtuh jahiliah mari jahiliah dulu itu yang kita kita bimbang jadi kita mengharapkan mudah-mudahan insya-Allah apa yang berlaku ini mempunyai hikmah yang besar Ha, mempunyai hikmah ha, memberi kesedaran kepada ha, masyarakat bahawa sistem selain daripada Islam dia jadi macam tu ha, jadi macam tu rakyat pendapatan ha, bawah daripada 100 Juni ha, satu bulan ini mencecah angka hampir 30 juta ha, Presiden Husni Mubarak ha, dia ada harta ini 200 bilion ha, di mana diambil? kalau kumpul gaji dia pun tak sampai dan dia tak kerja 200 bilion harta dia saja tak masuk harta anak dia lagi. Hah? tak masuk lagi. Itu pun yang boleh dikesat. Yang tak boleh dikesat kita tak tahu lagi. Banyak benda. Ha, jadi jangok itu begitu, Tak begitu ketara. Ha, jadi ini ya, ha, kalau dia seorang ahli perniagaan di peringkat antarabangsa kita tak kata, apa itu hak dia." Tak ada masalah. Hak dia. Ini kerjanya dah Ha, kerja anda, tak ada apa benda Asyuma jadi presiden di Mesir tiba-tiba alta dia ni 200 bilion maknanya kalau dia mereka 30 tahun berapa bilion dalam masa satu tahun dia dapat dalam masa satu tahun maknanya satu hari ni huh, hebat tak berapa ratus juta satu hari dia dapat jadi ini ini yang jadi persoalan yang besar yang dibincang oleh rakyat Mesir alhamdulillah dia bangkit bangkit dan kita harap mudah-mudahan ah ha, demokrasi dengan baik berlaku ha, dan Islam mendapat tempat ha, dan hukum Allah Subhanahu wa taala dapat dilaksanakan ha, dengan baik ha, di bumi Mesir ini ini yang kita harap ha, sebab kalau dalam sejarah dia banyak ha, perjuangan menuntut kemerdekaan macam di Sudan ke di ke yang memperjuangkan kemerdekaan ini ulama Lepas daripada mendekat ulama' duduk dalam penjara. Ha, duduk dalam penjara. Yang naik adalah kunci kunci penjaja. Di Mesir, sitah Oktober. Ha? Sitah Oktober. Yang jadi, yang mengganti, yang memerintah Mesir ni adalah kunci kepada penjaja. Pegawai-pegawai yang bekerja dengan penjaja, ini yang berlaku. Jadi kita tidak nak apa kalau ini berlaku. Dan banyak negara lain like, di India, di Indonesia, tidak kecuali tempat kita pun. Tidak kecuali yang memperjuangkan kemerdekaan Tok Janggut dan sebagainya. Tapi bila kita nak sambut merdeka, kita seingat jasa Tok Janggut, jasa Abdul Rahman Limbong dan sebagainya yang memperjuangkan dan dia ini masih gugur. Gugur. Jadi ini yang kita kena kena ingat. Ha, jasa para alim ulama yang memperjuangkan kemerdekaan ha, di dalam ha, sesebuah negara. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ha, kita berhenti setakat itu kuliah subuh kita ha, pada pagi yang mulia ini dan selepas daripada ini insya-Allah kita akan masuk dosa besar yang ketujuh iaitu ha, tidak ha, menunaikan ibadat haji yang diperhubungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah apa yang baik datang daripada Allah apa yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri Auzulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wa salatu wassalamu ala sayyidin wa amri ayuh wa Sayyidina Muhammadan wa ala alihi wasahbihi ajmain Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna Allahumma zidna 'ilma Allahumma sanna fahma wa Allahumma sanna rizqan halalan tayyiban Allahumma inna na'udzubika min al-'ilmi alladhi min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba wa min du'a'in la yastajabu Allahumma minna du'a'ana innaka antas samihul 'alim tub 'alaina innaka tawwab ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة